Розділ сьомий Він лежав на трав'яному пагорбі і дивився на хмари, що пливли в глибокому синьому небі. Йому було добре і спокійно, але на сусідньому пагорбі сидів колючий кістлявий біль. Він був іззовні і в цей же час усередині, особливо у правому боці та потилиці. Хтось гаркнув. «Здох він чи що, голови повідкручую!» І тоді з неба линула маса крижаної води. Він лежав на спині і дивився в небо, тільки не на пагорбі, а в калюжі. І небо було не синє, а чорно-свинцеве, підсвічене червоним. Нічого, сказав інший голос, – «вони живі, очима кліпають». «Це я живий», – подумав він, – «це про мене, це я кліпаю очима. Але навіщо вони кривляються?» – говорити розучилися по-людськи. Поруч хтось заворушився і тяжко почалапав по воді. На небі з'явився чорний силует голови у гострій шапці. Ну як, шляхетний доне, самі підете чи тягти вас? Розв'яжіть ноги, сердито сказав Ромата, відчуваючи гострий біль у розбитих губах. Він спробував їх язиком. Ну і губи, подумав він, вареники, а не губи. Хтось завовтузився біля його ніг, безцеремонно смикаючи та повертаючи їх. Навколо перемовлялися тихими голосами. Гарно ви його обробили. То він же мало не втік. Зачарований, стріли відскакують. Я одного знав такого. Хоч сокирою би й все байдуже. Так то, мабуть, хлоп був. Ну, хлоп. отож то й воно. А цей шляхетний. Ах, хвостом тя по голові. Вузелів понав'язували, не розбереш. Вогню дайте сюди. А ти ножем. — Ай, браття, ай, не розв'язуйте, якщо він знову піде нас махати. Мені мало голову не розчавив. — Не бійся, мой не почне. — Ви, браття, як хочете, а списом я його бив по-справжньому. Я ж так кольчуги пробивав. Владний голос із темряви крикнув. — Гей, де ви там? Румата відчув, що ноги його вільні, напружився і сів. Декілька присадкуватих штурмовиків мовчки дивилися, як він вовтузиться у калюжі. Ромата стиснув щелепи від сорому і приниження. Він смикнув лопатками. Руки були скручені за спиною, та так, що він навіть не розумів, де в нього лікті, а де кисті. Він зібрав усі сили, ривком піднявся на ноги, і його одразу ж перекосило від страшного болю в боці. Штурмовики засміялися. «Лебонь не втече», – сказав один. Так, притомились хвостом тя по голові. Що, Доне, не солодко. Досить балакати, сказав із темряви владний голос. Йдіть сюди, Доне Румато. Ромата пішов на голос, відчуваючи, як його хилитає з боку на бік. Звідкись виринув чоловічок із смолоскипом, пішов попереду. Ромата дізнався про це місце. Один із незліченних внутрішніх двориків Міністерства охорони корони. Десь біля королівських конюшень. Він швидко зрозумів, якщо поведуть праворуч, значить в до катівні, якщо ліворуч у канцелярію. Він струснув головою. Нічого, подумав він, поки живий ще поборемося. Вони повернули ліворуч. Не одразу, подумав Румата, буде попереднє слідство. Дивно, якщо справа дійшла до слідства, у чому мене можуть звинуватити? Мабуть, зрозуміло. Запрошення отруйника Буддаха, отруйня короля – змова проти корони. Можливо, вбивство принца. І зрозуміло шпигунство. На користі Рукана, Суана, варварів, баронів, святого ордена і таке інше, і таке інше. Просто дивно, як це я ще живий. Значить, ще щось задумав цей блідий гриб. «Сюди», – сказав чоловік із владним голосом. Він відчинив низенькі двері і, румата зігнувшись, увійшов до великого освітленого дюжиною світильників приміщення. Посередині на потертому килимі сиділи і лежали зв'язані закривавлені люди. Деякі з них були або вже мертві, або непритомні. Майже всі були босими у розідраних нічних сорочках. Уздовж стін, недбало спираючись на сокири, стояли червонопикі штурмовики, люті та самовдоволені переможці. Перед ними походжав руки за спину офіцер при мечі у сірому мундирі з сильно засмальцьованим коміром. Супутник ромати, високий чоловік у чорному плащі, підійшов до офіцера і щось шипнув на вухо. Офіцер кивнув, з цікавістю глянув на ромату і зник за квітчастими порт'єрами на протилежному кінці кімнати. Штурмовики теж з цікавістю роздивлялися ромату. Один із них із запливлим оком сказав. «Ані в року камінчику, Дона. Камінець будь здоров, погодився інший. Королю підійшов би, і обруч литого золота. Нині ми самі королі. То що, знімемо?» «Припинити», – тихо сказав чоловік у чорному плащі. Штурмовики з подивом подивилися на нього. «Це ще хто на нашу голову?» – мовив штурмовик із запливлим оком. Чоловік у плащі, не відповідаючи, повернувся до нього спиною, підійшов до румати і став поруч. Штурмовики недобро оглядали його з голови до ніг. «Невже, піп?» – сказав штурмовик із запливлим оком. «Ей, піп, ну ти й влип!» Штурмовики зареготали. Штурмовик із запливлим оком поплював на долоні, перекидаючи сокиру з однієї руки до іншої, і рушив до румати. Охід, дам я йому зараз», – подумав Румата, повільно відводячи назад праву ногу. «Кого я завжди бив?» – продовжував штурмовик, зупиняючись перед ним і розглядаючи людину в чорному. «То це попів грамотіїв, всіляких і майстрів. Бувало...» Чоловік у плащі підняв руку долонею вгору. Щось дзвінко клацнуло під стелею. «Ж...» Штурмовик із запливлим оком випустив сокиру і перекинувся на спину. Зсередини лоба в нього стирчала коротка, товста арбалетна стріла з густим оперенням. Стало тихо. Штурмовики позадкували, бо я по очима по віддушинах по підстелею. Чоловік у плащі опустив руку і наказав. Перебрати, падло, швиденько. Декілька штурмовиків кинулися, схопили вбитого за ноги та руки і потягли геть. За порт'єри виранув сірий офіцер і, запрошуючи, помахав. «Ходімо, донору Мату», – сказав чоловік у плащі. Румата пішов до порт'єра, гинаючи купу полонених. «Нічого не розумію», – думав він. За порт'єрами в темряві його схопили, обнишпорили, зірвали з пояса порожні піхви і виштовхнули на світло. Румата одразу зрозумів, куди він потрапив. Це був знайомий кабінет Дона Реби у фіолетових покоях. Дон Реба сидів на тому ж місці і в тій самій позі, напружено випроставшись, поклавши лікті на стіл і переплівши пальці. А в старого Геморой ні з того ні з сього з жалем подумав Ромата. Праворуч від Дона Реби сидів отець Цупік. Поважний, зосереджений зі стиснутими губами, ліворуч, добродушно усміхнений товстун із нашивками капітана на сірому мундирі. Більше у кабінеті нікого не було. Коли Ромата увійшов, дон Реба тихо й лагідно сказав А ось, друзі, і шляхетний дон Ромата. Отець Цупік зневажливо скривився, а товстун прихильно закивав. Наш старий і дуже послідовний ворог, сказав дон Реба. «Раз ворог повісити?» – хрипко сказав отець Цупік. «А ваша думка, брате Або?» – спитав Дон Реба, зацікавлено, нахиляючись до товстуна. «Ви знаєте, я якось навіть брата або розгублено по-дитячому посміхнувся, розвівши коротенькі ручки. Якось мені, знаєте, все одно. Але може все-таки не вішати, може спалити, як ви вважаєте, Доне Ребо?» «Так, мабуть», – задумливо сказав Дон Реба. Ви розумієте, продовжував чарівний брата, баласкаво посміхаючись до румати, вішають непотріб дрібноту, а ми маємо зберігати в народу поважне ставлення до суспільних верств. Усе таки син стародавнього роду, крупний руканський шпигун, і рукай здається, я не помиляюся. Він схопив зі столу листок і короткозоро придивився, Ага, ще й суанський, тим паче. Спалити, то спалити, погодився отець Цупік. «Добре», – сказав Дон – «домовилися, спалити». «Втім, я думаю, Дон Румата може полегшити свою долю», – сказав братаба. «Ви мене розумієте, Доне Ребо?» «Зізнатися не зовсім». «Майно, мій шляхетний Доне майно, Румати казково багатий рід». «Ви, як завжди, маєте рацію», – сказав Дон Реба. Отець Цупік позіхнув, прикриваючи рота рукою, і покосився на фіолетові порт'єри праворуч від столу. «Що ж, тоді почнемо по формі», – зітхнувшись, сказав Дон Реба. Отець Цупік усе косився на порт'єри. Він явно чогось чекав і зовсім не цікавився допитом. «Що це за комедія?» – думав Ромата. «Що це означає?» «Отже, мій шляхетний доне», – сказав Дон Реба, звертаючись до Румати, – «було б надзвичайно приємно почути ваші відповіді на деякі питання, які нас цікавлять». «Розв'яжіть мені руки», – сказав Румата. Отець Цупік стрепенувся і з сумнівом пожував губами. Брат Аба замотав головою. «Е?» – гакнув Дон Реба і подивився спочатку на брата Абу, а потім на отця Цупіка. «Я вас розумію, друзі мої. Однак, беручи до уваги обставини, про які Дон Ромата, мабуть, здогадується, він виразним поглядом обвів ряди від душин під стелею. «Розв'яжіть йому руки», – сказав він, не підвищуючи голосу. Хтось нечутно підійшов ззаду. Ромата відчув, як чиїсь дивно м'які спритні пальці торкнулися його рук, почувся скрип мотузок. Братаба з несподіваною для його комплексії жвавістю витягнув з-під столу величезний бойовий арбалет і поклав прямо на папери. Руки Румати, як батоги, впали вздовж тіла. Він майже не відчував їх. «Отже, почнемо», – Бадьор сказав Донреба. «Ваше ім'я, рід, звання?» «Румата, із роду Румати Сторських. Шляхетний дворянин до двадцять другого предка». Румата озирнувся, сів на суфу і почав масажувати кисті рук. Братаба схвильовано супучив, взяв його на приціл. «Ваш батько?» «Мій шляхетний батько, імперський радник, відданий слуга та особистий друг імператора. Він живий?» «Він помер. Давно?» «Одинадцять років тому. Скільки вам років?» Румата не встиг відповісти. За ліловою портєрою почувся шум, братаба невдоволено озирнувся. Отець Цупік, зловісно посміхаючись, повільно підвівся Ну, а ти все, панове мої, почав він весело і злорадно. Через портєру вискочили троє людей, яких Ромата найменше очікував побачити тут. Отець Цупік, мабуть, також це були здоровезні ченці в чорних рясах з клубуками, насунутими на очі. Вони жваво й безшумно підскочили до відця Цупіка і взяли його по підлікті. А ня, промумим ревотець Цупік. Обличчя його вкрилося смертельною блідістю. Безперечно він чекав чогось зовсім іншого. Як ви вважаєте, брате Або?» – Спокійно поцікавився Донреба, нахиляючись до товстуна. Ну, звісно, рішуче озвався той, безперечно. Донреба зробив слабкий рух рукою. Шинці підняли отця Цупіка і так само, безшумно ступаючи, винесли за портьєра. Румата гидливо скривився. Брат Аба потер м'які лапки й бадьоро сказав все пройшло чудово, як ви вважаєте, Доне Ребо. Так непогано, погодився Дон Реба. Однак продовжимо. Тож скільки вам років, доне Ромато? 35. Коли ви прибули до Арканару п'ять років тому, звідки? До цього я жив у Есторі, у родовому замку. А якою була мета цього переселення? Обставини змусили мене покинути Естор. Я шукав столицю, яку можна порівняти за близьком зі столицею метрополії. По руках побігли нарешті вогняні мурашки. терпляче терплячий наполегливо продовжував масажувати розпухлі кисті. А що ж це були за обставини? – запитав Дон Реба. Я вбив на дуелі члена найяснішої родини. Ось як. Кого саме? Молодого герцога Екіну. У чому причина дуелі? Жінка, коротко сказав Ромата. У нього виникло відчуття, що всі ці питання нічого не означають. Що це така ж гра, як і обговорення способу страти. Усі троє на щось чекають. Я чекаю, коли у мене відійдуть руки. Братаба, дурень, чекає, коли йому на коліна посиплеться золото з родової скарбниці Дона Румати. Дон Реба теж на щось чекає. Але чинці, чинці, звідки у палаці чинці та ще такі вмілі жваві хлопці? Ім'я жінки? Ну і запитання, подумав Румата, дурніше не придумаєш. Спробую я їх розворушити. Дона Ріта, відповів він. «Не чекав, що ви дасте відповідь. Дякую вам. Завжди готовий до послуг». Дон Реба вклонився. «Вам доводилося бувати в ірукані? «Ні». «Ви впевнені?» «Ви теж». «Ми хочемо правди», – повчально сказав Дон Реба. Брат Аба покивав. «Самої тільки правди». «Он як», – сказав Румата. «А мені здалося?» – він замовк. «Що вам здалося?» Мені здалося, що ви переважно хочете прибрати до рук моє родове майно. Рішуче не уявляю собі, до Ребо, яким чином ви сподіваєтеся його отримати». «А дарча, дарча!» – вигукнув брат Аба. Румата засміявся якомога зухваліше. «Ти дурень, брате Або, Або як тебе там? Відразу видно, що ти крамар. Тобі невідомо, що майорат не підлягає передачі в чужі руки». Було видно, що брат Аба дуже розлютився, але стримується. Вам не слід говорити в такому тоні, м'яко сказав Дон Реба. Ви хочете правди, заперечив Румата. Ось вам правда, істинна правда і тільки правда. Брат Аба – дурень і галантерийник. Проте брат Аба вже опанував себе. Мені, здається, ми відволіклися, сказав він з усмішкою. Як ви вважаєте, Дон Реба? Ви, як завжди, маєте рацію, погодився Дон Реба. «Шляхетний, Доне, а чи не доводилося вам бувати у Суані?» «Я був у Суані. З якою метою?» «Завітати до Академії наук. Дивна мета, як для молодої людини вашого становища». «Моя примха. А чи знайомі ви з генеральним суддею Суана Доном Кондором?» Румата насторожився. «Це старовинний друг нашої родини. Найшляхетніша людина чи не так?» Дуже поважна особистість. А вам відомо, що Дон Кондор – учасник змови проти його величності? Ромата задер підборіддя. «Зарубайте собі на носі, Доне Ребо», – сказав він зверхньо. «Для нас, корінного дворянства метрополії, всі ці суани й рукани та ярканар арканар були і завжди залишаться васалами імперської корони». Він поклав ногу на ногу і відвернувся. Дон Реба задумливо дивився на нього. «Ви багаті?» «Я міг би скупити весь арканар, але мене не цікавлять смітники», – Дон Реба зітхнув. «Моє серце обливається кров'ю», – сказав він. «Обрубати такий славний парусток такого славетного роду – це було б злочином, якби не було викликано державною необхідністю». «Менше думайте про державну необхідність», – сказав Румата, – «і більше думайте про власну шкуру». «Ви маєте рацію», – сказав Дон Реба і клацнув пальцями. Румата швидко напружив і знову розпустив м'язи. Здається, тіло працювало. Через портіери знову вискочили троє ченців. Все з тією ж невловимою швидкістю і точністю, що свідчили про грандіозний досвід, вони зімкнулися навколо брата Аби, який ще продовжував усміхатися, схопили його і закрутили руки за спину. «Ой-ой-ой-ой-ой», – -ой -ой -ой", заволав брат Аба. Товсте обличчя його спотворилося від болю. «Швидше, швидше, не затримуйтесь», – гидливо мовив Дон Реба. Товстун шалено упирався, поки його тягли за порт'єри. Чути було, як він кричить і верещить, потім раптом загорлав страшним невпізнаваним голосом і одразу затих. Дон Реба підвівся й обережно розрядив арбалет. Румата ошелешено стежив за ним. Донреба походжав по кімнаті, задумливо чухаючи спину арбалетною стрілою. Добре-добре, муркотів він майже ніжно, чарівно. Він ніби забув про Ромато. Кроки його прискорювалися, він помахував на ходу стрілою, мов диригенською паличкою. Потім він раптом різко зупинився за столом, відкинув стрілу, обережно сів і сказав, посміхаючись на все лице. Як я їх, Га? Ніхто й не капкнув. У вас, я думаю, так не вміють. Ромата мовчав. «Так, протягнув Дон Реба мрійливо. Добре. Ну що ж, а тепер поговоримо, Доне Румато. А може не Румата? І може навіть не Дон? Ага». Румата промовчав, з цікавістю, оглядаючи його. Бліденький, з червоними жилками на носі, весь тремтить від збудження, так і хочеться йому закричати, ляскаючи в долоні. «Ага, я знаю, а я знаю! Але ж нічого ти не знаєш, сучий сину!» «А дізнаєшся, то не повіриш». «Ну, говори, говори, я слухаю». «Я слухаю вас», – сказав він. «Ви не дон Ромата, сказав дон Реба. «Ви самозванець». Він суворо дивився на Ромату. Ромата Історський помер п'ять років тому і лежить у родинному склепі свого роду. І святі давно опокоїли його бунтівну і, скажімо прямо, не дуже чисту душу. «Ви як, самі зізнаєтеся, чи вам допомогти?» «Сам зізнаюся», – сказав Ромата. Моє ім'я Ромата Історський, і я не звик, щоб у моїх словах сумнівалися. Спробую я тебе трохи розізлити, подумав він, бік болить, а то б я тебе поводив за салом. Я бачу, що нам доведеться продовжувати розмову в іншому місці, зловісно сказав Донреба. З його обличчям відбувалися дивовижні метаморфози. Зникла приємна усмішка, губи стиснулися у пряму лінію. Дивно й моторошно засовалася шкіра на лобі. Так, подумав Румата, такого можна залякатися. У вас справді геморрой? Співчутливо спитав він. В очах у Дона Реби щось мигнуло, але виразу обличчя він не змінив. Він вдав, що не почув. «Ви погано використали Будаха», – сказав Румата. «Це чудовий фахівець був», – додав він. У вицвілих очах знову щось мигнуло. «Ага», – подумав Румата, – «а Будах ще живий». Він сів зручніше і обхопив руками коліно. «Отже ви відмовляєтеся зізнатися», – сказав Дон Реба. «У чому?» «У тому, що ви є самозванцем». — Шановний Ребо, — сказав Румато повчально, — такі речі доводять, адже ви мене ображаєте. На обличчі дона Реби проступила туга. — Мій дорогий донор Румато, — сказав він, — вибачте, поки я називатиму вас цим ім'ям. Так от, зазвичай, я ніколи нічого не доводжу. Доводять там, у веселій вежі. Для цього я утримую досвідчених добре оплачуваних фахівців, які за допомогою м'ясокрутки святого Міки, понужів Господа Бога, рукавичок великомучениці пати або, скажімо, сидіння, е, перепрошую, крісла тоца воїтеля, можуть довести все, що завгодно що Бог є і що Бога нема, що люди ходять на руках і люди ходять на боках. Ви розумієте мене? Вам може бути невідомо, але існує ціла наука про здобування доказів. Поміркуйте самі. Навіщо мені доводити те, що я й сам знаю? І потім визнання вам нічим не загрожує. Мені не загрожує, сказав Ромата. Воно загрожує вам. Деякий час Дон Реба міркував. «Добре», – сказав він, – «мабуть, почати доведеться таки мені. Давайте подивимося, у чому помічений Дон Румата Історський за п'ять років свого потойбіччя в Арканарському королівстві, а ви потім поясните мені сенс цього. Чи згодні?» «Мені б не хотілося давати необачних обіцянок», – мовив Румата, – «але я з цікавістю вас вислухаю». Дон Реба, порившись у письмовому столі, витяг квадратик цупкого паперу і, піднявши брови, переглянув його. «Хай буде вам відомо, – почав він привітно посміхаючись, – нехай буде вам відомо, що мною, міністром охорони Арканарської корони, було вжито певних дій проти так званих книгочеїв, вчених та інших непотрібних і шкідливих для держави людей. Ці акції зустріли якусь дивну протидію». У той час, коли весь народ у єдиному пориві, зберігаючи вірність королю, а також арканарським традиціям, всіляко допомагав мені, видавав тих, хто переховувався, розправлявся самосудно, вказував на підозрілих, що пройшли повз мою увагу, у цей час хтось невідомий, але дуже енергійний, вихоплював у нас з підноса і переправляв за межі королівства найважливіших, найвідчайдушніших і найогидніших злочинців. Так утекли від нас». Безбожний астролог Багір Кісенський, злочинний алхімік Сінда, пов'язаний, як доведено, з нечистою силою та іруканською владою, мерзенний памфлетистий порушник спокою Цурен та низка інших рангом дрібніше. Кудись зник божевільний чаклун і механік Кабані, кимось було витрачено безліч золота, щоб перешкодити завершенню народного гніву на богомерзенних шпигунів і отруйників, колишніх лейбзнахарів його величності. Хтось завоїстину фантастичних обставин, що змушують знову-таки згадати про ворога роду людського, звільнив з-під варти чудовисько розпусти та розбещувача народних душ, отамана селянського бунту, арату горбатого. Донреба зупинився і, рухаючи шкірою на лобі, значуще подивився на Румату. Румата, піднявши очі до стелі, замріяно посміхався. Арату Горбатого він викрав, прилетівши за ним на гвинтокрилі. На стражників це справило грандіозне враження. На Арату втім також. А все ж я молодець, подумав він. Добре попрацював. Хай буде вам відомо, продовжував Донреба, що зазначений отаман Арата нині гуляє на чолі бунтівних холопів східними областями митрополії, рясно проливаючи шляхетну кров і не відчуваючи нестачі ані в грошах, ані в зброї. «Вірю», – сказав Румата, – «він видався мені дуже рішучою людиною». «Отже ви зізнаєтесь?» – зараз же сказав Дон Реба. «У чому?» – здивувався Румата. Якийсь час вони дивилися один одному в очі. «Я продовжую», – протягнув Дон Реба. «На порятунок цих розбещувачів душ ви, Доне Румато, за моїми скромними і неповними підрахунками, витратили не менше трьох пудів золота». Я не кажу про те, що при цьому ви навіки опоганили себе спілкуванням із нечистою силою. Я не говорю також і про те, що за весь час перебування в межах арканарського королівства ви не отримали зі своїх есторських володінь навіть мідного гроша, та й з якого дива, навіщо постачати гроші покійникові, хоча б навіть і рідному. Але ваше золото. Він відкрив скриньку, поховану під паперами на столі, і витяг з нею жменю золотих монет із профилем піца шостого. «Самого цього золота було б достатньо для того, щоб спалити вас на багатті», – заволав він. «Це диявольське золото! Людські руки не в змозі виготовити метал такої чистоти!» Він свердлив Румату поглядом. «Так», – великодушно подумав Румата, – «тут він молодець». Цього ми, мабуть, не додумали, і він, мабуть, перший помітив. Це треба врахувати. Реба раптом знову згас. У голосі його зазвучали співчутливі батьківські нотки. «І взагалі, ви поводитеся дуже необережно, Доне Ромато. Я весь цей час так хвилювався за вас. Ви такий дуелянт, ви такий задирака. 126 дуелей за п'ять років, і жодного вбитого. Зрештою, з цього могли зробити висновки». Я, наприклад, зробив. І не лише я. Цієї ночі, приміром, брат Аба зле говорити погано про покійників, але це була дуже жорстока людина, зізнаюся я його на силу терпів. Так ось, брат Аба виділив для вашого арешту не найуміліших бійців, а найгрубіших і найсильніших. І Він мав рацію. Кілька вивихнутих рук, кілька віддавлених ший, вибиті зуби не беруться до уваги, і ось ви тут. Адже ви не могли не знати, що б'єтеся за своє життя. Ви майстер. Ви, безперечно, найкращий меч імперії. Ви, поза всяким сумнівом, продали душу дияволові, бо тільки в пеклі можна навчитися цим неймовірним казковим прийомам бою. Я готовий навіть припустити, що це вміння було подароване вам за умови не вбивати. Хоча важко уявити, навіщо дияволові знадобилася така умова. Але нехай у цьому розбираються наші схоласти. Тонкий поросячий вереск перервав його. Він невдоволено глянув на бузкові порт'єри. За порт'єрами билися. Чулися глухі удари, вереск «пустіть, пустіть!» і ще якісь хрипкі голоси, лайка, вигуки, незрозумілою говіркою. Потім порт'єра з тріском обірвалася і впала. До кабінету ввалився і впав на карачки якийсь чоловік, лисий з закривавленим підборіддям, з дико витріщеними очима. За порт'єре висунулися грубезні лапи, вхопили людину за ноги і потягли назад. Румата впізнав його. То був Будах. Він дико кричав. «Обдурили! Обдурили! Це ж була отрута! За що?» Його потягли у темряву. Хтось у чорному швидко підхопив і повісив порт'єру. У запалій тиші через порт'єру почулися огидні звуки. Хтось блював. Румата зрозумів. «Де Будах?» – спитав він різко. Як бачите, з ним трапилося якесь нещастя, – відповів Дон Реба, але було видно, що він розгубився. – Не морочте мені голову, – мовив Ромата. – Де, Будах? – Ах, Доне Ромато, сказав Дон Реба, хитаючи головою. Він одразу оговтався. – Навіщо вам, Будах? Він що, ваш родич? Адже ви його навіть ніколи не бачили. Слухайте, Ребо, мовив оскажені Ромата, я з вами не жартую. Якщо з Будахом щось трапиться, ви здохнете як пес. Я розчавлю вас. Не встигнете, швидко сказав Дон Реба. Він був дуже блідий. Ви дурень, Ребо. Ви досвідчений інтриган, але нічого не розумієте. Ніколи в житті ви ще не бралися до такої небезпечної гри, як зараз. І ви навіть не підозрюєте про це. Дон нареба скутюрбився за столом, очі його горіли мов вугілля. Ромата відчував, що сам він теж ніколи ще не був настільки близьким до загибелі. Карти розкривалися, вирішувалося, кому бути господарем у цій грі. Ромата напружився, готуючись стрибнути. Жодна зброя, ні спис, ні стріла не вбиває миттєво. Ця думка виразно проступила на фізіономії дона нареби. Гемороїдальний дід хотів жити. Та чого ви, проскиглив. Сиділи, розмовляли. Та живий ваш будах. Заспокойтеся, живий, здоровий, він мене ще лікуватиме. Не треба гарячкувати. Де будах? У веселій вийжі. Він мені потрібен. Мені він теж потрібен, донеру мато. «Слухайте, Ребо, – відрубав Румата, – не зліть мене і перестаньте прикидатися. Ви ж мене боїтеся і правильно робите. Будах належить мені, розумієте? Мені!» Тепер вони обоє стояли. Реба був страшний. Він посинів, губи його судомно смикалися, він щось бурмотів, бризкаючи слиною. «Хлопчисько, – прошипів він, – я нікого не боюся. Це я можу розчавити тебе як піявку!» Він раптом обернувся і рвонув гобелен, що висів за його спиною. Відкрилося широке вікно. «Дивись!» Румата підійшов до вікна. Воно виходило на площу перед палацом. Вже займалася зоря. У сіре небо здіймалися дими пожеж. На Майдані валялися трупи. А в центрі Майдана чорнів рівний нерухомий квадрат. Румата придивився. Це були вершники, що стояли в неймовірно точному строю, у довгих чорних плащах, у чорних капторах, що приховували очі, з чорними трикутними щитами на лівій руці та з довгими списами у правій. «Прошу!» – сказав Донреба брязкаючим голосом. – Він увесь тремтів. Смиренні діти нашого Господа, кіннота святого ордену, висадилися сьогодні вночі в Арканарському порту для придушення варварського бунту нічних халамидників Вагі колеса разом з крамарями. Бунт придушено. Святий орден володарює над містом та країною від тепер Арканарською областю ордену. Румата мимоволі почухав у потилиці. Оце так, так, подумав він. Також для кого мостили шлях нещасні крамарі. Оце так провокація. Дон Реба тріумфально оскалив зуби. Ми ще не знайомі, тим же брязкаючим голосом продовжував він. Дозвольте відрекомендуватися. Намісник Святого Ордену в Арканарській області єпископ та бойовий магістр, раб Божий Реба. «Адже можна було здогадатися», – думав Румата. «Там, де тріумфує сірість, до влади завжди приходять чорні. Ех, історики, хвостом вас по голові!» Але він заклав руки за спину і похитався з носків на п'яти. «Зараз я втомився», – сказав він гидливо. «Я хочу спати. Я хочу помитися в гарячій воді і змити з себе кров та шмарклі ваших головорізів». Завтра, точніше сьогодні, скажімо, за годину після сходу, я зайду до вашої канцелярії. Наказ на звільнення Будаха має бути готовим до цього часу. Їх двадцять тисяч, крикнув Дон Реба, показуючи рукою у вікно. Трохи тихіше, будь ласка, скривився Румата. І запам'ятайте, Ребо, я чудово знаю, що ви не єпископ. Я бачу вас наскрізь. Ви просто брудний зрадник і невмілий дешевий інтриган. Дон Реба облизнув губи, очі його скліли. Румата вів далі. «Я нещадний. За кожну підлість стосовно мене чи моїх друзів, ви відповісте головою. Я вас ненавиджу. Зважте на це. Я згоден вас терпіти, але вам доведеться навчитися вчасно забиратися з моєї дороги. Ви зрозуміли мене?» Дон Реба квапливо сказав, благально посміхаючись. «Я хочу одного. Я хочу, щоб ви були при мені, доне Румато. Я не можу вас вбити. Не знаю чому, але не можу». «Боїтеся», – сказав Румата. «Ну і боюсь», – погодився дон Реба. «Можливо, ви диявол?» Можливо, син Бога. Хто вас знає? А може ви людина з могутніх заморських країн? Кажуть, є такі. Я навіть не намагаюся зазирнути у прірву, яка вас вивергла. У мене паморочиться голова, і я відчуваю, що впадаю в єресь. Але я також можу вбити вас. В будь-яку хвилину. Нині, завтра, вчора. Це ви знаєте? Це мене не цікавить, сказав Ромата. А що ж, що вас цікавить? — А мене нічого не цікавить, — сказав Румата. — Я розважаюся. Я не диявол і не бог. Я кавалер Румата історський. Веселий шляхетний дворянин, обтяжений химерами та забобонами, і звик до свободи в усіх смислах. Запам'ятали? Дон Реба вже прийшов до тями. Він втерся хусткою і приємно посміхнувся. «Я ціную вашу завзятість», – сказав він. «Зрештою, ви теж прагнете якихось ідеалів. і Я поважаю ці ідеали, хоч і не розумів їх. Я дуже радий, що ми порозумілися. Можливо, ви колись викладете мені свої погляди, і зовсім не виключено, що ви змусите мене переглянути мої. Люди схильні робити помилки. Можливо, я помиляюся і прагну не тієї мети, заради якої варто було б працювати так старанно і безгорисливо, як працюю я». «Я людина широких поглядів, і я цілком можу уявити собі, що колись працюватиму з вами пліч-опліч». «Там буде видно», – сказав Румата і пішов до дверей. «Але ж слимак», – подумав він, – «те ж мені поплічник, пліч-опліч». Місто було вражене нестерпним жахом. Червоне ранкове сонце похмуро осявало пустельні вулиці, димні руїни, зірвані віконниці, виламані двері. У пелюзі криваво сяяли уламки скла. Незліченні зграї ворон спустилися на місто, як на чисте поле. На майданах і перехрестях по двоє і по троє стерчали вершники у чорному. Повільно поверталися в сідлах усім тулубом, поглядаючи крізь прорізи в низько насунутих каптурах. Зукопаних поспіхом стовпів звисали на ланцюгах над згаслим вугіллям обвуглені тіла. Здавалося, нічого живого не залишилося в місті. Тільки галасливі ворони діловиті вбивці в чорному. Половину дороги Румата пройшов із заплющеними очима. Він задихався, болісно свербіло побите тіло. Люди це чи не люди? Що в них людського? Одних ріжуть просто на вулицях, інші сидять по хатах і покірно чекають на свою чергу. І кожен думає, будь-кого, а тільки не мене. Холоднокровне звірство тих, хто ріже, і байдуже покірність тих, кого ріжуть. Байдужість. Ось що найстрашніше. Десять чоловік стоять завмерши від жаху і покірно чекають, а один підходить, вибирає жертву і холоднокровно її ріже. Душі цих людей сповнені нечистот, і кожна година покірного очікування забруднює їх дедалі більше. Ось зараз у цих прихованих будинках незримо народжуються негідники, доношчики, вбивці. Тисячі людей, спотворених жахом на все життя, нещадно навчатимуть страху своїх дітей та дітей своїх дітей. Я не можу більше, повторював Ромата. Ще трохи я з божеволію, і стану таким самим. Ще трохи, і я остаточно перестану розуміти, навіщо я тут. Потрібно відлежатись, відвернутися від усього цього, заспокоїтися. Наприкінці року води, такий-то рік за новим літочисленням, відцентрові процеси у стародавній імперії стали значущими. Скориставшись цим, Святий Орден представляв, по суті, інтереси найбільше реакційних груп феодального суспільства, які будь-що прагнули призупинити дисипацію. А як пахли трупи, що горять на стовпах, ви знаєте? А ви бачили колись голу жінку з розпоротим животом, яка лежить у вуличному пилу? А ви бачили міста, де люди мовчать і кричать тільки ворони. Ви, ще не народжені хлопчики та дівчатка перед навчальним стереовізором у школах Арканарської республіки. Він ударився грудьми у тверде та гостре. Перед ним був чорний вершник. Довгий спис з широким, акуратно зазубреним лезом упирався в груди. Вершник мовчки дивився на нього крізь чорні щілини. З-під каптура виднівся лише тонкогубий рот із маленьким підборіддям. «Потрібно щось робити», – подумав Ромата. «Що, збити його з коня? Ні». Вершник почав повільно відводити спис для удару. А, ось. Ромата мляво підняв ліву руку і відтягнув на ній рукав, відкриваючи залізний браслет, який йому дали при виході з палацу. Вершник придивився, забрав списа і проїхав повз. «В ім'я Господа!» – глухо сказав він з дивним акцентом. Іменем його пробурмотів Румата і пішов далі повз іншого вершника, який намагався дістати списом майстерно вирізану дерев'яну фігурку веселого чортика, що стирчав під карнизом даху. За напіввідірваною віконницею на другому поверсі майнуло помертвіле від жаху товсте обличчя. Мабуть, одного з тих крамарів, що ще три дні тому за кухлем пива захоплено репетували у Радону Ребі і з насолодою слухали грум-грум-грум підкованих чобіт по тротуарах. Ех, сірість-сірість. Ромата відвернувся. А як у мене вдома? – згадав раптом він і прискорив кроки. Останній квартал він майже пробіг. Будинок був цілий. На сходах сиділо двоє ченців, каптори вони відкинули і підставили сонцю погано поголені голови. Побачивши його, вони встали. «В ім'я Господа!» – сказали вони хором. Іменем його обізвався Румата. «Чого вам тут треба?» Ченці вклонилися, склавши руки на животі. «А ви прийшли, ми йдемо», – сказав один. Вони спустилися зі сходів і неквапливо почвалали геть, згорбившись і засунувши руки в рукави. Румата подивився їм слід і згадав, що тисячі разів він бачив на вулицях ці покірливі постаті в довгих чорних рясах, тільки раніше не волочилися за ними в пилюці піхви важких мечів. Прогавили. Ох, як прогавили, подумав він. Яка це була розвага для шляхетних донів — присусідитися до ченця, що самотньо бреде, і розповідати один одному через його голову пікантні історії. А я, дурень, прикидаючись п'яним, плентався позаду, реготав на все горло і так радів, що імперія не вражена хоча б релігійним фанатизмом. А що можна було зробити? Так, що можна було зробити? Хто там? – спитав даренчливий голос. Відкрий муго, це я, – сказав Румата тихо. Загриміли засуви, двері прочинилися. Румата протиснувся до передпокою. Тут усе було, як завжди, і Ромата полегшено зітхнув. Старий сивий Муга трясучи головою, зі звичною шанобливістю потягся за каскою та мечами. «Що, Кіра?» – запитав Ромата. «Кіра на горі», – сказав Муга. «Вона здорова». «Чудово», – сказав Ромата, вилазячи із перев'язів з мечами. «А де Уно? Чому він не зустрічає мене?» Муга прийняв меч. «Уно вбито», – сказав він спокійно. «Лежить у людській». Ромата заплющив очі. «Уно вбито», — повторив він. «Хто його вбив?» Не дочекавшись відповіді, він пішов у людську. Уно лежав на столі, накритий до пояса простирадлом, руки його були складені на грудях, очі широко розплющені, рот зведений гримасою. Похмурі слуги стояли навколо столу і слухали, як бурмоче чернець у кутку. Схлипувала кухарка. Ромата, не зводячи очей з обличчя хлопчика, почав відстібати неслухняними пальцями комір Камзола. «Сволота», – сказав він, – «яка ж сволота!» Він хитнувся, підійшов до столу, подивився у мертві очі, підняв простирадло і одразу ж опустив його. «Так, пізно», – сказав він, – «пізно, безнадійно. Ах, наволоч, хто його вбив? Ченці?» Він повернувся до ченця, ривком підняв його і нахилився над його обличчям. «Хто вбив?» – сказав він. «Ваші? Говори!» «Це не ченці, тихо сказав за його спиною муга. «Це сірі солдати». Румата ще деякий час вдивлявся в худе обличчя ченця в його зіниці, що повільно розширювалися. «В я, Господа!» – прошипів Чернець. Румата відпустив його, сів на лаву вуно в ногах і заплакав. Він плакав, закривши обличчя долонями, і слухав даранчливої, байдужий голос Муги. Муга розповідав, як після другої варти у двері постукали ім'ям короля, і он окричав, щоб не відчиняли, але відкрити все-таки довелося, бо сірі погрожували підпалити хату. Вони вдерлися до передпокою, побили і зв'язали слух, а потім полізли сходами нагору. Уно, що стояв біля входу до покоїв, почав стріляти з арбалетів. Він мав два арбалети, і він встиг вистрілити двічі, але одного разу схибив. Сірі кинули ножі, і Уно впав. Вони стягли його вниз і почали топтати ногами і бити сокирами. Але тут у хату зайшли чорні ченці. Вони зарубали двох сірих, а решту обеззброїли, накинули їм петлі на шиї і витягли на вулицю. Голос муги замовк, але Ромато ще довго сидів з перші сіліктями на стіл у ногах біля вуно. Потім він важко підвівся, отер рукавом сльози, що застрягли в дводенній щитині, поцілував хлопчика в крижане чоло і на силу переставляючи ноги, побрів нагору. Напівмертвий від втоми та потрясіння видерся сходами, пройшов через вітальню, дістався до ліжка і зі стогоном повалився обличчям у подушки. Прибігла Кіра. Був такий змучений, що навіть не міг допомогти їй роздягнути себе. Вона стягла з нього ботфорти, потім плачучи над його напухлим обличчям, здерла з нього порваний мундир, металопластову сорочку і ще поплакала над його побитим тілом. Тільки тепер він відчув, що в нього болять усі кістки, як після випробувань на перевантаження. Кіра обтирала його губкою змоченою в оці, а він, не розплющуючи очей, шипів крізь стиснуті губи і бурмотів. А міг же його стукнути, поруч стояв, дума пальцями придушити. Хіба це життя, Кіро? Поїдемо звідси? Це експеримент наді мною, а не над ними. Він навіть не помічав, що говорить мовою землі. Кіра злякано поглядала на нього скляними від сліз очима і лише мовчки цілувала його в щоки. Потім накрила його зношеними простирадлами, уно так і не наладився купити нові, і побігла вниз приготувати йому гарячого вина. А він сповз з ліжка і, зойкаючи від болю, почалапав босими ногами в кабінет, відкрив у столі потаємну скриньку, подлубався в аптечці та проковтнув кілька пігулок з пораміну. Коли Кіра повернулася з димним казанком на важкому срібному підносі, він лежав на спині і слухав, як минає біль, вгамовується шум у голові, і тіло наливається новою силою і бадьорістю. Спорожнивши казанок, він відчув себе цілком добре, покликав мугу і звелів приготувати одяг. «Не ходи, Румато», – сказала Кіра, – «не ходи, залишайся вдома». «Треба, маленька». «Я боюся, залишися, тебе вб'ють». «Ну що ти, з якого дива мене вбивати? Вони мене бояться!» Вона знову заплакала. Вона плакала тихо, боязко, наче страшилася, що він розсердиться. Румата посадив її на коліна і почав гладити її волосся. «Найстрашніше позаду», – сказав він. «І потім ми ж збиралися поїхати звідси». Вона стихла, притулившись до нього. Муга, трясучи головою, байдуже стояв поруч, тримаючи на хазяйські штани із золотими дзвіночками. «Але спершу треба багато чого зробити тут», – продовжував Румата. «Сьогодні вночі багатьох убили. Потрібно дізнатися, хто цілий, а хто вбитий. І треба допомогти врятуватися тим, кого збираються вбити. А тобі хто допоможе? Щасливий той, хто думає про інших. І потім нам з тобою допомагають могутні люди». «Я не можу думати про інших», сказала вона. «Ти повернувся ледь живий. Я бачу, тебе били. Уново вони вбили зовсім. Куди ж дивилися, твої могутні люди? Чому вони не завадять вбивати? Не вірю, не вірю». Вона спробувала звільнитися, але він міцно тримав її. «Що вдієш», – сказав він. «Цього разу вони трохи запізнилися, але тепер вони знову стежать за нами та бережуть нас. Чому ти не віриш мені сьогодні? Ти ж завжди вірила. Ти сама бачила, я повернувся ледь живий, а поглянь на мене зараз». «Не хочу дивитися», – сказала вона, ховаючи обличчя. «Не хочу знову плакати». «Ну ось декілька подряпин, дрібниці, найстрашніше позаду, принаймні для нас із тобою». Але є люди дуже хороші, чудові, для яких цей жах ще не скінчився, і я маю їм допомогти. Вона глибоко зітхнула, поцілувала його в шию і тихенько вивільнилася. Приходь сьогодні ввечері, попросила вона. «Прийдеш?» «Обов'язково», – видихнув він. «Я прийду раніше і, мабуть, не один. Чекай мене на обід». Вона відійшла вбік, сіла на крісло і, поклавши руки на коліна, дивилася, як він одягається. Ромата, бурмочучи земні зимні слова, натягнув штани з дзвониками. Муга одразу опустився перед ним навпочіпки і почав застібати численні пряжки та гудзики. Знову надів поверх чистої майки благословенну кольчугу і нарешті сказав звідчаєм. «Маленька, ну зрозумій, ну треба мені йти. Що я можу вдіяти? Ну не можу я не йти!» Вона раптом сказала задумливо. «Іноді я не можу зрозуміти, чому ти мене не б'єш». Ромата, що застібав сорочку з пишними брижами, застиг. «Як це, чому не бів?» – розгублено спитав він. «Хіба тебе можна бити?» «Ти не просто добра, хороша людина», – продовжувала вона, не слухаючи. «Ти ще й дуже дивна людина. Ти ніби архангел. Коли ти зі мною, я роблюся сміливою. Зараз ось я смілива. Колись я тебе обов'язково запитаю про одну річ». «Ти не зараз, а потім, коли все пройде, розкажеш мені про себе?» Румата довго мовчав. Муга подав йому помаранчевий камзол із посмугованими червоним бантиками. Румата з огидою натягнув його і туго підперезався. «Так», – сказав він нарешті, – «колись я розповім тобі все, маленька». «Я чекатиму», – сказала вона серйозно. «А зараз іди і не звертай на мене уваги. Ромата підійшов до неї, міцно поцілував у губи розбитими губами, потім зняв із руки залізний браслет і простяг їй. «Вдягни на ліву руку», – сказав він. «Сьогодні до нас у будинок більше не повинні приходити, але якщо прийдуть, покажеш це». Вона дивилася йому вслід, і він точно знав, що вона думає. Вона думає, «Я не знаю, можливо, ти диявол або син Бога або людина з казкових заморських країн». Але якщо ти не повернешся, я помру. І за те, що вона мовчала, він був їй нескінченно вдячний, бо йти йому було надзвичайно тяжко. Немов із смарагдового сонячного берега він кидався вниз головою в смердючу калюжу.